Вона розуміла, що Чарлі має рацію. «Ну, дарма. Тільки глядіть. Я не звикла стояти отак перед кожним. Я знаю, хіба ж це я винен. Ну, скажіть самі». «Слизуваті потвори», – промурмотіла Мардж. «Мабуть, думають, що вони боги якісь. Отак усіма командують. Слизуваті боги!» Чарлі підступив до неї. «Ну, гаразд уже». Він нерішуче підняв руку, ніби хотів скинути капелюх, потім незграбно поклав долоні їй на голі плечі і нахилився до її обличчя. Марч так напружилася, що аж шкіра на шиї натяглась. Їхні губи зустрілися. Капітан Гарм роздратовано блиснув кольоровою плямою. «Я не відчуваю підвищення температури». На Маківці в нього випнувся довгий вирост. Орган, яким він відчував тепло, і затремтів. «Не відчуваю і я», – досить збентежено сказав Ботакс. «Але ж ми зробили все, як описано в тих оповіданнях. Здається, кінцівки повинні бути простягнені далі. О, дивіться, щось виходить». Ніби несвідомо, Чарлі обняв рукою гладенький голий стан Мардж. І вона на мить наче хитнулась до нього, а потім раптом відсахнулася, Перемагаючи опір силового поля, що й досі сковувало її. Пустіть мовила вона здушено, бо Чарлі затуляв її рот своїми губами. І несподівано вкусила його. Чарлі дико скрикнувши, відскочив, ухопився за губу, а коли відняв руку і глянув, на пальцях червоніла кров. Чого це ви?- жалісно спитав він. Ми ж тільки цмокнутись, домовлялися, і все а ви чого лапатись почали? «Ви що, розпусник? Господи, куди я попала? Розпусник і слизуваті боги!» Капітан Гарм швидко заблимов синім і жовтим. «Ну, готово! Скільки нам іще дожидатись?» «По-моєму, це має статися зразу. Адже в усьому Всесвіті, коли настає час брунькуватись, з'являється брунька, самі знаєте. Яке тут чекання?» Гм, коли я подумаю про огидні звичаї оцих істот, що ви описали, то думаю, що навряд чи захочу ще коли бронюватися. Кінчаємо швидше, будь ласка. Ще хвилиночку, капітане. Але хвилиночка минала за хвилиночкою, і колір капітанових спалахів помалу переходив в оранжевий ознаку досади, а ботаксова цятка майже зовсім потемніла. Нарешті ботакс нерішуче спитав. Пробачте, мадам, а коли ж ви бронькуватиметесь? Що?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 але я подбаю, щоб її не було. Віддайте цій істоті її шкіру і верніть обох туди, де взяли. А кошти на затримку часу цього разу я вирахую з вашої платні. Але ж, капітане, не заперечуйте. Верніть їх на те саме місце і в той самий час. Я не дозволю, щоб з цією планетою щось сталося». Він пронизав Ботакса ще лютішим поглядом. Один вид, дві форми, груди, поцілунки, взаємодія, триндеринди. Ви йолоб досліднику, ви й ненормальний, психопат. Сперечатися з ним не випадало. Ботакс увесь тремтячи, заходився транспортувати бранців назад.